Triggervarning. Det bästa argumentet mot internetuppkoppling. Mina damer och herrar, välkomna till Och Vi är här igen för att stöda just dig genom dessa tider av social distansering och undantagstillstånd. Jag har stånd, ja. Och det är inget undantag. <laughs> Då har du ett problem. Nej, då har jag bara en aktiv plan för min tid av isolation och uh, reflektion. Just så. Mm. Programmet är ära Nikolaj så jag till exempel speciella underkläder. De är osynliga. Jaha. Så är det, publiken kanske inte vet men de kanske borde veta att ibland så träffas jag och Nikolaj helt på riktigt utan mikrofon, teknologi eller internet mellan oss. Ibland upp till två skilda kvällar så kan vi gå ut och kommunicera som vuxna människor gör och äta helt kopiösa mängder hörna i Texas peatsås. Mm. Jag börjar känna ett sug nu. Okay. Att inte bara i penisen utan också i munnen. Jag menar inte att det här skulle bli så homofobiskt. Jag bara vill som försöka förmedla hur mycket jag saknar att gå ut och äta kyckling. Ja. Och, och, och att äta cykling med dig till, till utsträckning, men mest kyckling förstås. Uh, ja, jo, jo, ja, det, det, det är klart, vi ska, inte, vi ska inte tumma på prioriteringarna här. Nej. Men vi sitter ju alla inne nu, i alla fall de av oss som fortfarande har förståndet i behåll. Uh, och det är ju det är viktigt tydligen eftersom det inte finns något annat att diskutera i nyheter och övrig media. Att, mm. ja, visste du Nikolaj att det är någon slags pandemi på gång och att vi fortsättningsvis borde stanna inne och inte gå ut och hinka mot folk? Ja, jag, jag har hört om det här. För ibland så undrar jag om alla har hört eller om de har lyssnat riktigt ordentligt när det har sagts om varenda dag många gånger. för att. Mm. Jag menar, det är ju inte värre. <laughs> nej. Sluta fara tillsammans på grillparty på 20-30 pers. Ja men. Inte en bra idé. Det är ju den där tanken att det berör ju aldrig mig. Uh, och, och, det där. och på tal om att inte, inte beröra just mig. Eller nej det snälla, är inte berör mig. Det. I need it. Yeah, no, nej, nej. Ingen, ingen sån beröring nu. Fuck. Tjush. Kommer programmet. Ja just så, om ni har några tips till, till Sami här om hur man ska klara sig utan att då röra vi andra på ett impropert sätt mm. så kan ni ju kvart skicka in det här åt honom till triggervarning@gmail.com at gmail.com mm. och sen så kan man väl skicka kan man skicka bilder och shit jag vet inte, för vi, vi, vi har ju jag är ju på, in, nej, inte på varför jag Instagram hela tiden, Twitter? Varför, varför, varför är vi, ja, vi är inte på, på Instagram? Vi, vi, ja. har, vi har många bilder. Jag, jag tror vi har ja. i alla fall en som är jättebra. <laughs> Det skulle vi kunna sätta upp många gånger i olika ja. storlekar. Ja, ah, okej. Okay. Just så, samma bild hela till. Ja, ja, man kan också skicka bilder på Twitter. Så, så för all del, om ni har coronabilder eller social distansering -bilder, så. Skicka dem gärna på Twitter. Att varning 1. Nu tog det två i rök. Ja, men nu säger jag en det falsk Instagram-adress. Skicka bilder till oss på Instagram. Där vi helt, helt på riktigt finns. Triggervarning. totalriktiginstagram.com. Instagram.com Riktigt. Ja. ja. Och så finns det på Facebook där vi heter och Haha! ska du göra nu? Ja. Mm. ja bra, det var jättefint. Tack. Ja. Som sagt, äh, den här isoleringen <laughs> i väggen alltså. När <laughs> ja. Ja. jag bara säger isolering så tänker jag just på och mm. ja, det och skit. Ja, det är det. Eller på badrumsväggar och golv och liknande. Eller, eller, att man är, för den. eller att man äntligen har blivit försatt i en riktigt mörk och säker cell. Isolerad ja. från normala människor. Men vi är riktigt där än. Ja. Äh, men att kanske det är många som kommer hit på tips vad de ska göra nu under isoleringen. Mitt råd är ju att mm. bli fet. Bli fet. Det, det håller så bra mot kylan. Ska ni veta. Ja. Mm. Och när man en gång har dött så kan ens äh, efterlevande då stoppa in den i väggen. Ja, det är sant. Det blir säkert ingen problematik efter några månader. Men ja, ja, Nej, jag, jag tycker vi är fulla av sådana här bra tips. Dock längtar jag kanske efter en tid när vi bara får bli fulla. Och då gå ut. Nu, nu, nu är det lite roligt att gå ut, måste jag med det. Vi har ju... Ja. Fortsättningsvis den där psykotiska världen där där som. jag vet inte. Med graden, 3 grader. 11, 17, 13, 1, 2, 3, 14, 5. Och så minusgrad, lite snö. Fack ju. Det är ju den här Ja, men det, det, det, det stämmer. Det, det är riktigt. Aprilväder hade ju nog varit ända enda sedan början på april. Ha, väldigt passande. Uh, ja. ja, men det, hur många veckor har det nu då pågått det här undantagstillståndet i följd av, av den pågående pandemin? Uh, vi ja. närmar oss väl en månad nu? Ja, småningom. Det beror på när man räknar. Att jag räknar ju med sådana här veckor när barnen har varit hemma varenda dag. Ja. För att, så, hur, hur, hur lång tid blir det då? <laughs> ja. Nu, fem miljoner år. Nej men alltså Nikolaj du måste förstå när man är småbarns far. Så mm. många vill ju bara fokusera på det negativa. Men jag föredrar att se på det, på det fina och harmoniska. Till exempel när min trädåring kommer av Orr! släpp ut mig eller ta barnen bort <hör> ursäkta jag vet inte vad som händer där. Ja, ibland blir tiden lite lång men det är ju trevligt att det visar sig som jag alltid har erinnat mig att ju mer internet och media du har desto mer så Håller du bort de här tvångstampkarna av att dränka din familj i handfatet i omgångar? Men det hjälper ju också om man kan underhålla dem med enkla läkar som att ha kurragömma. Gå och göm dig du. Varför kommer pappa in? För att pappa är död och vill dö. Det är mycket skrik i vår familj, men på ett, på ett roligt sätt. På ett, på ett harmoniskt sätt ifall någon från socialen lyssnar. Ja. ja. Det, det är så störande skrik. Jo, att så här källsbefämrande, bef, befrämjande, karaktärsstärkande pedagogiska saker Ja. Okej. Okay. Ja, blir det inga barngjorda. <laughs> Aldrig mer. Nej, men jag tänker ju som om man ska försöka vara förnuftig bara någon minut innan det ska lära igenom. Ja det är ju inte att man inte kan gå ut jag säger ju inte att vi inte går ut det är bara det att man kan ju inte gå någonstans som make sense för att och nu vet jag att det finns en, en massa sådana människor som jag känner när och kära som älskar att gå ut i naturen och gå på ställen där det inte finns någon människor i ifall man du vet, faller in i ett orumgrop, som en som också är ett björngryt som också någon har Armerat med spjuter eller någonting. Så finns det ingen som kan rädda dig när det är för sent. För att, haha, naturen. Jag tillhör ju de som inte gillar det. Ja. Men, men det blir ju så här att, nu går vi till parken. Nej, is inte på den där. Nej, sin inte rör det där. Nej, is inte jaga den andra ungen och rullar runt i sanden. Nej, inte göra någonting som gör oss alla sjuka och död. Så blir man att ah, titta. Nu är vi på stranden. där det blåser iskallt, När <coughs> man inte kan bada. där det finns en gunga och ja. Att, äh, ja. ja no, men, nu kan vi väl gå hem här. Ja. Och så är man där på stranden i någon halvtimme. Det visar sig att det är ganska roligt på stranden i alla fall för det finns sand där. Inte några människor och ingenting. Ja. Så att ja. Att, mm -hmm. Ja. Så det kan man göra. Sånt kan man göra. För att tydligen ja. så är det inte bra för barnen att sitta och se på Netflix hela dagen. Jag don't know. vad. Mm. kommer de här jävla rönen egentligen. Tänk om någon sa att mig är vad jävla tränare. Nu får du sitta och se hur mycket tecknat du vill, hur länge du vill. Jag ska ju bara liksom bara brista i en orgasm som är ah! och sen ska jag inte finnas med. Som var häftigt, vad bra underbart. Nej så. men de ska ut och de ska ha aktiviteter och sånt. Men man kan ju ja. som inte som inte tar med barnen till affären det är nu inte så roligt att börja med. Men att som ja. går man som någonstans där det finns folk och de är ju utsjuka efter folk det är ju därför de liksom så odrägliga vildvittrar hela dagen. Det är för att de är trötta på oss. De är lika trötta på oss som vi är på dem och de vill se, de behöver se andra människor men de får inte för att liksom, yeah. några kineser hostar när några amerikaner som hostar när några spanjorer som hostar när resten av oss. Och nu är vi alla som, Åh, oj nej jag är för gammal. Och att, ja. mm. Jag läste ja. att 20 personer dog idag i corona i Finland. Ja, ah. okej. Okay. Och vi Så vad, är, vad att... är vi uppe idag Det betyder ju 59. Då. Kanske det. Sam sammanlagt. Ja. Nej, det, det är ju en alltså, låg siffra. Alltså, äh, jo, alltså om man jämför med, med, det, med siffrorna från Sverige. Mm. Äh, där de väl har över 800 döda? Ja, alltså, jag har ju en stor så, kärlek äh, till våra fina grannar i väst. Men ja. alltså, ibland så har ju de ju nog en policy som inte makes sense ja mm. att... det, alltså det, det, är ju, det är ju på ett, ett morbidt sätt så är det intressant att se hur, hur det här liksom fortsätter att, att säga, vem har det mer fungerande systemet Fim. Att... Och, <laughs> ja <laughs> ja alltså det, det, det skulle man ju definitivt säga. Uh, men... Och, liksom, och jag tänker att det är kanske viktigt att påpeka att just att Finland och Sverige har mycket olika sätt att, sätt att, sätt att försöka hantera det här. No, Men... Alltså, till viss del så är det ju liksom om jag får säga, alltså, till viss del tycker jag det är svenska statens fel för att de gör liksom det här väldigt svenska de gör som så här halva alltså, att som äh, att så här Stanna hem om ni vill. Is inte gör så här som vi säger är jättefarligt. Alltså om ni vill, om ni känner för det. Men det är ju ingen vits som inte alla gör det. Så ja. you might as well not. Medan i Finland så kom det liksom alla liksom kvinnor i kostym vi hittade och sa att ja, nu Perkele så får ni inte som gå ut och, och liksom hångla med varandra och liksom smeta kacka en lång tid. så Håll er inne och göra favoritaktiviteter där istället. Och så gick de bort. Och så var det finska folket som var vanligt som att köra regeringen som säger att jag ska göra det. Ska, na, okay då. Och that's the end of the story. Liksom. De enda som skitar i det är ju typ tonåringar. För som bekant ingenting ont kan hända dig om du är en tonåring. Och de skitar blankt i vad de smittar när. De måste få vara tillsammans. Uh, mm. Sådär Men till och med dem så ja. finns det säkert Mest på grund av att det fortfarande finns föräldrar Som har någon tillstymelse Typ ungkulor än Och säger åt sina barn att nej Men mm. Så vi kom ju undan Så vi kanske kommer undan med dem Det typ 59 mot 800 och det är ju min enkla huvudräkning mm, Typ 11 gånger mer Så ja mm. All... ja also, oh, jag, måste att, uh, jag måste säga att här, uh, nah, nah, jag måste säga den här säga här processen uh, <laughs> så här långt eller säga, i talande stund så är ju uh, liksom, man skulle väl kunna säga att den är den verkar som liksom, förhållandevis positiv så att, att man verkar lyckas hålla, hålla de här änders siffrorna förhållandevis låga, uh, men, men det där, jag, jag funderar liksom, uh, på att det kommer inte att ta slut de här effekterna av det här uh, i och med att den här nuvarande pandemin eller liksom coronaviruset när det då kommer under kontroll. Eller, eller det har uppstått att liksom, man har lyckats utveckla en vaccin eller, eller då en tillräcklig mängd av immunitet i samhället har liksom uppnått så att det håller, håller det här viruset då tillbaka. Så jag tänker att där kommer ju sen liksom effekter av, av den här nedstängningen mm. nu eller den här begränsningen av som vi ser människors förmåga att liksom kunna röra på sig. Ta nu mest mm -hmm. kanske liksom restaurangerna som man har stängt. Där, där ibland vår kära äh, kycklingrestaurang. Sad också. times. Ja. Yeah. Så, så när man tänker, tänker på liksom, de liksom begränsningarna så där effekter av det kommer man att se en Lång tid framåt. Jo. Äh, men du minns i det kritikarosade avsnittet. Sjuka i huvudet. Som vi släppte för drygt en månad sedan. Om folk har minnas så långt tillbaka. Så <coughs> där satt vi och diskuterade lite. De här effekterna och dumheterna. Över nu då. Ja. koronan Och att äh, och liksom, vi kanske drömmer att folk som tog det liksom för allvarligt som på fel sätt men att det var ju inte så att det inte var allvarligt att man, inte skulle som, att man nog skulle göra vad man blev tillsagd men, yeah. men nu för att säga lite om framtiden för att det är så svårt tydligen så vi har ju nu den här andra vågen som kommer att komma Och att för att yeah. liksom, säga någonting som fint om Sverige, liksom Sverige lider ibland av sin ska vi säga förstora humanism att liksom de vill att så många ska ha det bra som möjligt men ibland måste man vara lite hård och sätt ner båda fötterna och säga Nä? nej nej yeah. och att Sverige har ju som styrt upp det mycket på grund av så här personliga initiativ <coughs> att folk som bokstavligen kastar sig på granaten för att andra ska överleva det här och att en speciell alage i sjukvårdspersonal och liknande men också yeah. många väldigt fina som så här: privata, understöd och aktiviteter och, och uppoffringar, som jag tycker är mycket sens. Och samma sak gäller för Finland. Men här har vi klarat yeah. oss ganska bra med liksom, vad som har skett på, på statlig nivå. Och att för att vi har varit, vi, vi tog det här på allvar från början, uh, oavsett hamstring av vemt, vässa papper, så, så hade vi liksom en. Mm -hmm. Plan som var byggt på, på som hård begränsning. Um, och då kan vi förstås göra hur många kämpa vi vill då om liksom det här: att den finländska mentaliteten och kanske vi inte lider alls av att sitta ensamma samma i våra hörn och, och liksom vara svåra med varandra. Men att, um, det som är, det som oroar mig nu är att folk är ju som bekant dumma i huvudet, och det här är liksom ett globalt fenomen. Så att om du mm. kollar på varenda land så ser du ungefär samma procent av folk som är dumma i huvudet. Ofta de som röstar hårt, hårt mot extremhögen. Konstigt nog. Men att nu så gjorde de ju misstaget för typ en vecka sedan. Att en mängd läkare och forskare ungefär sa att ja nu börjar den här kurvan jämna ut sig. Att nu så bara liksom. Folk har börjat tillfriskna den här. Och det blir med smittade döda varända dag så börjar liksom avta lite. Men de har ju inte ens avsluta meningen, Och folk hoppar igen. en utan, "Ah, det är, hur får vi ut? Nej, och som nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nu sa någon politiker att du ska sitta inne äh, fram till, vad det, den sextonde? Eller vad det nu var? Månad. Alltså nu har, kring, kring den femtonde maj är det ju nu. Ja, men ja, du har skjutit på det. Men att liksom, från början var det ju tanken en månad jo, jo, alltså det skulle fortsätta nu. Alltså, efter efter påskväckoslutet skulle, ja. skulle det ju ursprungligen ta slut. Eller så att skolorna igen skulle börja jo äh, men, men, men det hade då skjutit upp till, till mitten av maj i nuläget och det är väldigt snyggt äh, men att som ja. för att det är ju som många som är lite sådär att eftersom nu någon politiker kommer och sa då, så måste du väl göra vad de säger så att de är vittun och homot. men sen är det färdigt sen har jag gjort mitt sen satan att ska jag få på den här bilshowen att som ja. men, men mm. om ni alla idioter går ut nu tillsammans som på stora folksamlingar då kommer det att börja om och då kommer vi att måste sitta ännu längre så håller ja. in och vänta tills de har sagt att det är över please för det räcker ju med ja. att en väldigt liten felprocent av befolkningen liksom <coughs> Och så liksom blir vi inte av med det här som ever. Tills de faktiskt har kommit ut med liksom ett, ett medicinskt botemedel. Eller liksom ett vaccin. Och att mm. det kan ta länge. Så det skulle som vara så lätt nu om folk bara liksom håller sig liksom lugna och till tid till. För vi kan ju faktiskt liksom begränsa det nu. Vi har ju den möjligheten. Men folk är så jävla korkade. Att... Det finns en hel del som bara som att jag men, de sa att vi ska vänta tills hit och nu har jag gjort det så nu är det bra. Okej, okay. ja. de måste ju typ skjuta ja. dig eller någonting. För det är ju som att det, är som, det här är en av de där sakerna som är svår att förklara för folk. Att det är ingen vits om inte alla gör det. Då kan vi ju lika bra bara alla ställa och i en wrong rad hem utanför Petters hus. Och så rullar vi runt honom på ett spett och slickar honom för han har jättemycket corona. Så får vi alla corona och så, så är det färdigt då. För som, what, what, what, what are you guys doing now? Och att, mm, mycket när man säga vad folk gör, eller vad de tänker, eller hur de förhåller sig nu till exempel i den här förlängda tiden, och så här. Ja, så, så det får ju i alla fall med. Jag går lite som, jaha. Mm, hur, hur, hur, jag säger att du nu befinner dig på punkt A. Men, men som, nu vill du som hoppa till punkt F. Det är jättemånga punkter mellan. Hur, hur tänker du? Motivera mig. Helt fria meningar här. Äh. Äh. Äh. Jag vill, mm. äh, jag vill sitta inne i den okay. här. minst du varför vi satt inne från första början? Corona. Ja. Mm. Är det inte färdigt mm. Nej, det är inte färdigt. Får jag en gå ut Nej, jag väntar ju hela tiden. Ja, men, men det är inte färdigt än. Ah, att man ser att det, det tänder inte det lilla ljuset Hur ska ja. man få det lilla ljuset att tända? Jag vet inte. Mm. Vet du? Triggervarninget gmail.com Jo. Äh, om, det, om, det du om vara. ditt förslag är våld så... Det har vi tänkt på, åtminstone jag. Det, det var som det första jag tänkt på. Slåss. Ja, Infört hus. Mitt ja. val efter år 2022. Ja. Ja. Slå in kunskapen. Äm, Låt mig men... bryta igenom till dig genom mediumet av en knuten neve. Exakt. Ja. ja, här är ingen, ingen så där, vad Open palm-teknik här inte. Uh, ja, crouching tiger, hidden dragon. Du sa att han blir det inlärning på hög nivå. Ja. Ja. <laughs> men men funderar på det för att alltså, i all ärlighet så här långt så har inte den här alltså, undantagstillståndet berört mig desto mer. För men vi men hör du det jag sa i början när du inte fick träffa mig, varför är du inte helt inom inombords? ni måste ju hålla upp en viss fasad för det här avsnittet. Ah, ah, Okej. Okay. Got you, got you. Ja, yeah. yes sir, yes sir. Jo, men, jo. Äh, ja. Ja. Men, men eftersom vi är, befinner oss fortfarande i situationen att ja, både jag och min sambo, vi ska vara på jobb. Mm. Vi, vi ska vara liksom, också på plats. Vi, vi ska ännu äh, enligt möjlighet att eller föreslå att möten hålls äh, på distans äh, ja. men om det önskas specifikt att möten hålls på plats så då ska det gå att arrangera speciellt om det görs någon utredning så det, då finns inte möjligheten att hålla det på distans ja. för, att en, för att det här materialet kräver att personerna är på plats um, så, så det, det har ju gjort att jag, jag har ju, mina rutiner har ju fortsatt ganska långt så, på samma men, sätt Men alltså du har du haft under den här tiden? Jo det har jag Okej, okay. Det har jag Okej okay. uh, alltså Jag funderar för att <coughs> nu är ju psykisk hälsa minst lika viktig som Fysisk hälsa det måste man ju komma ihåg. Äh, men ja. Jag skulle kunna tänka mig hur, hur många framförallt föräldrar, eller andra kanske ungdomarna själva skulle kanske inte våga komma äh, ja. fysiskt. Jo, alltså, och, och, det, och, och det är ju liksom därför med eller i samtliga fall så äh, har man ju har man och för man ju aktivt med en diskussion med vårdnadshavare och med, med eleverna. Varför säger jag att, att liksom de kommer med barnen och så finns det en liten titklugg i en dörr. Där du som skickar ut en sån här plastförsedd hand. Och så, är ni sjuk? Är ni sjuk? Får jag känna? Får jag känna? Jag kan känna om ni har corona. Då får du taffsa lite och sen får alltså. de komma in. Och, om du bestämmer dig att tafsa Just. nog. Ja, ska jag, ska jag kunna göra det? Ska jag kunna liksom känna om någon har corona eller inte? Jag skulle, jag skulle, säga, jag skulle, liksom vara, jag skulle kunna bli rik på det. Ja, i en dag så skulle du dö i corona. <laughs> nu no, no. ska vi inte tänka på i petitesser. Uh, nej, för nej, det är en vacker alltså, jag... på folk och du fick betalt. Ja. Exakt. Ja, det är väl värt att få lite pandemi för. Ja. Ja. Men, men, men, men alltså faktiskt så, så här långt så är våra direktiv såna att vi ska, om och eller eleven önskar det, så ska vi kunna ta emot så att det är på plats. The, um... Många personer jag känner som har yrken som till exempel lärare eller ja. olika pedagogarbeten liksom där de vanligen mm. hanterar människor eller folk i andra åldrar ja. som nödvändigtvis är sjukvård eller som så här konventionell hälsovård ja. uh, mm. och, och de tvingas ju på plats och arbeta ja. mer eller mindre som vanligt. Men just de här med pedagogiska ja. arbeten så det är många som har sagt att mig och de har beskrivit lite vad de har nu hamnat att göra istället när de inte har kunnat se konventionellt undervisa lärare i klassrum och så här. Och många mm. menar att liksom deras arbetsmängd, för det finns ju väldigt många som har fått för sig att nu till exempel sitter ju lärarna och bara liksom vilar hela dagen. För att de har inga ja, lärare så har det. de att göra. Mm. Men många menar ju där de, faktum att de har mer att göra nu än vanligt. För att det blir så individuell den här undervisningen man måste ha kontakt med alla, man måste göra specialgrejer åt alla det finns som ingen enkel lösning längre och att de spenderar mycket extra tid med att göra allt det här och på andra mm. sidan då så har vi förstås då folk som menar att, att allting från att säga till exempel lärare och skolpedagoger och så, här, så de måste ju arbeta gratis med någonting över sommaren för nu har de bara fått ha ledigt och det handlar ju egentligen om att de måste ha barnen hemma när de driver folk till vansinne. Så de vansinne för de själva de måste gå till fabriken eller var de nu arbetar. Då. Men att, ja. att det är många som beskriver för, under den här tiden så är det ju mångas arbetsuppdrag som helt förändras. Att som, de, måste, de måste ju helt fundera om hur ska jag utföra mina riktar och tjänster nu under den här tiden. Mm. Det är ganska intressant att höra ja. vad vissa personer måste göra för att få det att make sense. Mm. Skulle du själv säga ja. att du har mer eller mindre jobb nu under den här tiden? Uh, så här långt så ska jag säga att det har fortsatt på ganska samma nivå. Mm. Bara att en en, <coughs> en, en, nog en betydande del av, av kontakterna så har ju gått över till att ske på distans ja. den, den skillnaden har skett men, men sådär mängdmässigt så skulle jag säga att det, jag har inte märkt någon, någon ändring det, det kanske det som tar mera tid så är ju den här hanteringen av den här osäkerheten, speciellt kanske under de här uh, veckorna då innan, innan påsken för att det oftast kunde komma flera gånger om dagen så kunde det komma en uppdatering och någonting gällande liksom direktiv gällande via vilka kanaler man då kunde kommunicera så här, på distans mm. vad som hade då klassats som säkert så här, med tanke på på det här liksom, klient, liksom, sekretessen mm. så det, det, det var ju saker som igen gjorde att ens egna stressnivå var för förhöjda Ja. Sen då det, det, det här ökade kraven på liksom rengöring, liksom städning, äh, mm. att liksom putsa de ytor som man vet att man själv liksom rör vid, de ytor som man vet att det här rör, rör specifikt då ens klienter vid. Äh, sen fundera på de allmänna liksom utrymmena där man ändå rörde sig i korridorerna, vilka dörrar som öppnades, vem rörde vid dörrhandtaget, när skulle det putsas, när kom städarna dit. Mm. <tryckligare> det var här rutiner som man har behövt jobba in sig på. Och jag vet personligen så hade väckte en del. En viss mängd stress där. Bara I det att behöva medvetande göra sig själv om det här mm. hela tiden. Ja. Um, en sak som jag tycker är intressant. För <tryckligare> där måste man ju. Kommer jag ihåg, eller det är själv som småbarnsföräldrar men att det faktum att, att säga barnen är hemma eller ungdomarna är hemma hela dagarna nu. Mm. Så det skapar ju en stress i många hushåll. för att det är folk inte vana vid. Så det betyder att föräldrar måste se till att nu ska det finnas mat på dagen och nu ska det finnas någon form av underhållning. Och liksom, det, det skapar då irritation och stress där. Uh, och att överlag så har vi ju alla nu måste copa ganska mycket med att säg, underhålla dig själv. och Att liksom faktiskt hitta saker och gå. Och jag vill mm. väldigt gärna diskutera om det där ju kanske grund och botten heller Det som det här avsnittet handlar om. Och vi kommer säkert dit. Men en sak som jag är just, jag skulle säga ungdom och folk som är och kanske lite uppåt som förvånar mig eller jag vet inte, kanske det inte förvånar mig så mycket egentligen men kanske de blev förvånade över det här att hur mycket de här eleverna faktiskt saknar skolan när den väl tas från dem hur mycket de saknar den här gemenskapen och till och med liksom kanske undervisningen och lärarna och läxorna och så här att när man har tagit bort dem så tror jag det var många som insåg att ah, folk, vad ska jag göra nu där hade jag hela mm. mitt sociala nätverk. Och där hade jag ändå en, som ett system som jag var van vid Det var ju kanske inte alltid så roligt. Men vad är det, människan är ett Och för många av det här nu så, så har det lett en väldigt stor rastlöshet. Som man har sett att många föräldrar och andra. Uh, framförallt folk som har tonåringar i huset. Menar, de är väldigt oförmögna att hantera på ett bra sätt. För det är ju så här att barnen yeah. vill gå ut. Men de får inte gå ut. Barnen vill träffa sina kamrater. Men de får en, träffa sina kamrater. Uh, och för en gångs skull så är folk. Men ni kan ju bara sitta på sin smartphone hela dagen. På social media. Och resten av befolkningen är lite som att. Ursäkta vem är du? Vad, vad, vad har du gjort med vårt riktiga barn? Vad är det för utbytning? Men uh. Så det är ju intressant. Därför att fråga, du skulle fråga ungdomen liksom under vilken tid som helst från vi var unga tills exakt detta ögonblick nu. I vanliga fall att, hej vad skulle du säga om du fick vara hemma hela dagen från skolan istället? Och de säger, fuck you, yeah, fuck skolan, blögej! Yeah. Som att, nå, hur är det nu då? Och det gick fort, det tog inte ens en vecka så var folk att, far vi kommer tillbaka snart. Ja. Så det är intressant, mm. tycker jag. Ja, ja, det, det, det är så sant. Jag tycker att det, det, det är ju nog ett, ett, vad skulle jag, ett återkommande tema i, i, i många av de diskussioner som jag har med klienter. Så är, är ju också det här att de, de saknar en del av den här, liksom, dels rutinen som skolan mm. för med sig. Visserligen har den rutinen nu ersatts med Uh, undervisning på distans mm. men, uh, men sen så att säga, den här på något sätt den här garantin att träffa andra, att träffa vänner, träffa mm. klasskamrater, mm. uh, att träffa personer som de, de värdesätter mm. så här, som är liksom utan, utanför den närmaste familjen där ser man att det, det är liksom det tomrummet blir en utmaning Med att hantera jo. Och, och, och kanske just den där liksom vikten av att man faktiskt träffar människor äh, så här, på riktigt där IRL om man vill vill ta alla internet Well hipster här Ja Jo ja. jag vet jag är så jag är så in i det Nej men det är intressant ändå. Det var någon som sa, uh, någon, vi säger psykolog, minns jag var, men som sa väldigt nyligen att varför um, saknar många ungdomar i skolan så mycket att vad är det <coughs> för den här gemenskapen? God, för den här gemenskapen ska man ju kunna säga på andra ställen. Jag menar, folk, ungdomar har ju i allmänhet ändå sina... Fast de är inte så populära alla så har de ändå sina små kompisgäng och klickar. Nästan alla har ju ändå den där sociala kontakten även utanför skolan, visst? Ja. No. Yeah. Det hon sa, för det var en hon i alla fall, så var att skolan är som så här allomfattande. Att det är lite som att fara och hälsa på dina morföräldrar eller att Ska vi säga fråga din mamma eller pappa någonting. Du behöver inte. skulle säga ha skam eller oro. Beroende på vad du frågar förstås. Men du, liksom, du, du behöver inte fundera över tillhörighet. Om du säger din, din mamma eller pappa. Så vet du redan från början att. Aj ja men jag kom ut ur dig. Och du skött om mig. Och du har mig. Och nu kan jag typ gå och mata själv. Nästan och så här. Så att, du, du behöver inte som fundera över. Hör jag hemma här? Vem är de här människorna? Och det är lite samma sak med skolan. Att fast du inte kommer överens med alla. Eller fast du är mobbad och har utstött. Så är det är ingen fråga om att får jag komma till skolan? Hata skolan? med. Skolan är som allomfattande. Och den liksom innesluter typ den mest asociala av oss i sin omfattande barm. Så att det är liksom... Det är som många andra säger att <coughs> det finns en hel del människor. Som uppskattar det sociala i skolan och det behöver inte sluta i skolan det kan och sen när man går vidare och så här: som ska vi säga, inte talar med andra människor egentligen. Som är på en väldigt ja-nej-basis och, och som håller sig till sig själv. Men som kan massivt uppskatta den här sociala rymden de befinner sig i. De njuter av att säga andra människor. De tycker om att höra andra människor. De tycker om en begränsad social kontakt. <coughs> och de tycker om det helt för att den är annorlunda från deras andra sfärer. Oftast då där hemma är det. Säg någon klubb de tillhör. Skolan eller som en som så central del. Och det är ju inte så överraskande heller. Med tanke på att yeah. man måste ju som spendera så många år därifrån från man är 6-20 år gammal. Men det var ändå intressant <coughs> när hon punkterade den här, den här Tillhörighet God damn, jag måste inte ha någon jävla halstablet. <skratt> <skratt> Men att, ja. Jag tyckte bara det var intressant, för det hade inte jag tänkt på. Ja. Jag mm. kanske det kan skina ja. lite ljus på varför det är så. Mm. Ja, fitta. Man... Och, och sen är det ju det att alltså med den här vad skulle jag den här starka rekommendationen av att man då ska uh, hålla sig att jag hålla den här kontakten med, med andra så att säga, med personer utanför den så att säga, närmaste familjen, att det ska hållas till ett, till ett minimum. Så, så det, det är ju, jag, jag tänker, då det är för, de, för många, kanske speciellt för liksom barn eller ungdomar, betyder att de, deras undervisning sker hemifrån. Till då kommer det ju till en situation där ens dagliga rutiner ändrar. Det kan ändra väldigt kraftigt mm. och eller kanske snarare det att det, det finns inte de här vissa mer eller mindre garantierna för den här vissa rutinen för den här vissa, vissa dyngsrutinen och, och där tycker jag att alltså, ja har för mig nu kommer jag inte heller ihåg att vem, vem som var Källan till det här, men det, det nämnde i princip tre, tre saker som blir extra viktiga mm. uh, just vid en sån här situation. Uh, och då var det ju ett, den här, liksom att, att hålla fast vid liksom, en rutin uh, vad gäller liksom att när du stiger upp. Och den här, redan en sån här tanke på att en rutin är att du, du ser till att du klär på dig mm. uh, någonting så att säga mer. Vad skulle jag? genomtänkt en att du, du skulle gå i, omkring i pyjamas dagarna igen. Uh, sen det andra var det här att du har en upplevelse ja, av... Kan, kan vi bara stanna där för ett ögonblick? Um, jag bara ville kommentera den här för, första punkten. Så ja. Att, um, uh, det var er själv. Uh, det har funnits... Uh, stunder i mitt liv där jag inte har studerat, där jag har varit mellan mellanarbeten och så här och att, eller jag gjort någonting som inte har krävt att jag måste vara i antingen en skola eller say, på en arbetsplats och att mm -hmm. man blir faktiskt man blir rotlös, att det blir så här att om man är van att say, gå upp tjugoåtta på morgon och far till något ställe och gör sin shit och så kommer man hem där och fyra och så där. då har man en rutin att nu går jag dit, nu äter jag en, nu, nu borstar jag tänder, nu äter jag frukost. Nu går jag till affären efter, därför att det är lägligt när jag ändå far hem den här vägen och så vidare. Om du inte har någonting vettigt att göra så blir du lite rastlös. Och liksom det slutar med att klockan är halv fem på dagen. Du har egentligen inte gjort någonting annat än spela spel hela dagen och halvdagen. Ah fuck, jag borde gå till affären. Och sen är klockan åtta. då är ännu gått i affären. Och det har som är gjort något produktivt den dagen. För du har de där rutinerna som backar upp. Rutiner är jätteviktiga för de flesta. Och Ja. Yeah. Och. <hör> ja. Jag bara tänka säga. Jag vet själv att. Hur det blir. Om man inte liksom. Har en plan. Eller ett system. Ja. Yeah. Mm. Ja. Det den och så sant så alltså det är ju för, för man tänker inte på en, hur stor inverkan det har, eller hur mycket av en, en balanserande faktor den mm. rutinen utgör. Så här, att man blir ju medveten om den i det skeden är den liksom, ett som liksom, inte skulle behövas på samma sätt, eller, eller då man inte liksom, har en möjlighet i det. Men det är ju det, liksom det skillnad till exempel. För att någon skulle lätt säga att äh, är inte samma sak då varenda lördag och söndag. Då? Så här. Så att, nej. För att det är skillnad mellan att säga arbeta fem dagar i veckan och ha lädigt. För att om du har lädigt, och det vet alla liksom som har haft ska vi säga, flera jobb samtidigt. Att det sker någonting väldigt märkligt nästan övernaturligt naturligt med ens så här tidsnivå. Uh, perception Att det, Ju mer du har att göra Desto mer tid Har du faktiskt Att som mm. De gångerna som jag har haft ett som vanligt Arbete, jag har haft say, ett skrivarjobb Och så jag gjort någonting på sidan Alltså lite radio eller någonting Av någon anledning Fast jag gjort alla de här Och alla har varit väldigt krävande i sin rätt Så jag ändå vissa gånger känns Nu har jag mer tid att liksom göra de här sakerna jag hade de gånger när jag bara har hemma hela dagen och inte haft något vettigare att göra än kanske just den här enda arbetsuppgiften eller någonting. Det är inte samma sak när man har sig den en helg eller någonting. För det blir liksom så att till och med om du gör någonting av helgen när sitter och ser spel, <laughs> ser, ser film eller spela spel så är det med en plan. Det, är liksom, det här är planen yeah. som sker mellan rutinen. Slutar exakt här på frädag och börjar exakt här på måndag till exempel. Det är inte alls samma sak. Så. Mm. Så, mm. och, och vi skapar så så rutinerna just därför att vi skapar rutiner vi är bekväma med så vi kan fungera. Så det blir kaos. Ja. Och nu när man ja. ser det här som händer nu så blir det exakt det här kaoset. Att folk blir rastlösa, mm. och de vet vad vitt de ska göra. Föräldrarna sliter håret och ungarna känner sig fångna. Och det var det jag tänkte säga innan jag ska låta dig fortsätta med punkterna. Men jag bara tänkt nämna snabbt att det är ju faktiskt så. Det finns ju personer, familjer, situationer eller områden där ute som inte mår bra av att folk är tillsammans för mycket. Alla mm. familjer är ju inte så särskilt harmoniska som till exempel min familj där vi bara skriker hela tiden. Utan det finns ju folk. Det finns familjer som är sagt kanske hatar ett starkt ord, men de ogillar varandra. Och för dem, att de ska fungera så krävs det att folk har mer distans till varandra än sig andra familjer. Mm. Och där kan det vara, den familjen fungerar just på grund av skolan. Ja. Mm. Ja. ja, och det där så att jag, nu, nu är det ju klart att det här är ju ett, ett, ett specifikt fall jag tyckte att den nyligen skrevs som det i brittisk media att det nu hade rapporterat det första vad ska jag säga fallet av ett ett mord som hade skett liksom till följd av den här vad jag säga, isoleringen eller det här liksom. Snälla säg Boris Johnson, snälla säg Boris Johnson, snälla säg Boris Johnson. <laughs> nej, nej det, det, nämndes, det nämndes inga namn där. med att här, Den där tanken var ifrån att där med en historia av säga, våld i hemme mm. Men att den här situationen när de här personerna sen var, var mer eller mindre fångna på samma ställe så hade den här situationen då som eskalerar på det här sättet. Så, så alltså definitivt så finns det ju äh, saker som jag ser att det är hemskt viktigt att hålla ögonen på. Här kommer ju just den här, äh, liksom, det här mentala hälsan. Mm. Att det blir liksom, så är det liksom extra viktigt när man sitter med en situation där man inte har kanske alla de möjligheter, alla de strategier som man just har byggt upp som mm. kanske inte kan användas just nu i samma utsträckning, så det kräver en hel del liksom, psykisk styrka och, och en sån anpassningsbarhet, som, som jag tänker att som annars också är svår liksom, att, att lära sig att lära sig något nytt, att snabbt ta till sig någon ny situation eller att ändra på ett beteende som man är, är väldigt van vid. Um, mm. Ska jag göra min A, oh. why? kommentarer då för det här avsnittet. Nå, no, okej. Okay. Det fanns ett skäde under den här coronakrisen som jag blev riktigt som så här glad och hoppfull. Vad du när det var? Okej. Okay. Um, när, när det visade Boris Johnson hade hamnat in på sjukhus. Ja, ja men alltså jag, liksom, jag tänker inte ens hymla med det. Jag var riktigt så att, ah, ah, you can't. För att liksom han har ju riktigt gått Trump-vägarna. och sa att nej, inte den här är no big deal. Inte ska nu företaget stänga, what the fuck. <coughs> jag Och sjuk. att please die, please die, please die, please die. Yeah. Käm, kämtar han? Nej, jag är hundra procent allvarlig. <laughs> liksom, die, you postulate, can't. Alltså, vitto. Yeah. Men nej, klart att de lökade kakalackorna läve för övrigt. Men jag, jag, jag var glad där. Ett litet ja. tag. Okay. Men, ja, jag och bara att för jag... att jag var glad så var väl universumna inte kunde vi. Mm. Här får du. Ja, jag, jag måste säga att jag är kanske inte helt, helt liksom vid, vid den punkten vad jag är, däremot... Har hemskt svårt med i det här så är nu då att det är liksom. Nu, för nu har de börjat dra in den här diskussionen på det att, att vi har ett, men nu ska vi inte äh, ställa några svåra frågor. Eller nu ska vi inte, liksom, det, det är inte rätt tid nu att kritisera äh, regeringen eller liksom Boris Johnsons kabinett. Då, för liksom, deras äh, agerande eller brist på agerande. Yes, yes. för att det är, inte rätt, det är inte rätt tid nu att, att ställa de här frågorna där, så när, när då premiärministern eh, ligger på sjukhus. Men som jag, som jag tycker att men för guds skull beslutsfattare ska kritiseras, det ska liksom, man ska se noggrant på vad de gör. Mm. Och det här ska vara en fortgående process. Inte kan man säga som att nej, nej, nej men du, det, det är en lite svår situation nu. Så nu ska vi nu ska vi alla vara snälla, nu ska ingen säga emot. För då skulle man ju lika bra kunna säga att nej, nej, nej, Churchill, ska du säga emot nu Chamberlain här? No, men <kört> vi ser ju redan men nu men nu, men nu, men nu kommer fungerar. vi in på en helt annan sak liksom egentligen min men, jag, lista. Men, men nu måste jag säga en annan sak för när vi har nämnt den ena måste vi nämna den andra Jaha, no. för jag tänkte, se, men vilken förtjänst just den strategien fungerar för Donald Trump Och jag vet inte för dig mm. men jag kunde ju inte undgå att hångrina lite <kört> när han <kört> när han liksom plötsligt från ingenstans hoppar på Sverige hur dåligt de hade hanterat den här coronastationen och yeah. de var i kris nu. Alltså, I'm sorry, what? Kan, yeah. du, kan du upprepa det där en gång till? Öppna hela munnen mm. så hela huvudet fladdrar. Att alltså, som. <laughs> Sverige. Mm. Sverige, de har nog inte det så bra, nej. ah, mm, uh, okej. Okay. Yeah. Just det. Mm. Tell me more. Yeah. Alltså, jag gör mig det ju. Men det, ja. det där liksom att, att vad, vad som helst så länge det liksom flyttar blickar och tankar bort från liksom de egna misslyckandena skyll alltid på någon annan eller riktar tankarna till något annat ja, det, det. Jo, jo, men det här är ju liksom som massmördaren det här är som fucking Hannibal Lecter som plötsligt börjar peka aaah en äppelfallare fy ja ja yes uttälla Uh, ja. men, jag, men jag har också märkt jag vet inte om du har märkt men att när det har varit liksom någon sån här klipp från någon presskonferens vanligtvis så ignorerar jag allt Donald Trump säger det är bara liksom ja. en kakofoni av liksom så här munsmägma men att uh, det roliga som jag har börjat notera är när han gör uttalanden att liksom hans egna stab liksom folk som står runt där honom de måste som typ börjar stå där som tittar bort och typ himla och rulla med ögonen Medan han tar. Ja. Att ja. Jag vet att det ofta att det tar liksom några år för resten av världen att komma i fatt mig. För saker som är som så här helt uppenbar fakta. I Donald Trumps sätt. Men han är ett stort gapande arsle. Och nu är det som att. Ja jag vet inte om Donald Trump hanterar den här coronakrisen. Nej det har han inte. Och ingenting annat heller. Oh my god you people are slow. Men ja. ja nog om honom. Jag bara tyckte det var intressant mm. att notera. För vi kan ja. ju nog alla vara ja. överens om att om det finns något, något land som har kött det här eh, med som, som ett modellmönster så är det ju USA. Fan vad det går bra för dem just nu. Winning! Mm. Ja. Sverige suger ja, nog med sin omtanke och sin whatever the hell. Mm. Men dina andra två punkter. Ja, alltså de andra de andra två punkterna nu är jag inte så att säga ordningsföljden är ju inte egentligen så viktig vad gäller de här punkterna, men den andra punkten som nämndes så var den här upplevelsen av att du det är sense of accomplishment mm. att du att du just så att säga det är ju den här Maslows behovshierarki, men det här är som liksom att du, på ett sätt, du förverkligar dig själv. Du har någonting som du som kan som du slutför. Ja. Du du ser att du, ser att du, liksom, du gör framsteg. Ja. Uh, och, och sen det, den tredje punkten där så var det här att du håller fast vid någon form av motion. Okej. Okay. Uh, för att, för att en annan sak att om du blir hemskt mycket av stilla sittande Så kan det vara att det just att det, också, att det påverkar den här. Liksom fysiska fysiska liksom situationen. Det kan liksom uppstå rastlöshet ifall det betyder att du också har, om du ska syssla mycket med idrott. Mm. Tidigare och nu inte har möjlighet till samma. Mm aktivitetsmängd och aktivitetsnivå och då, och då blir det ju besvärligt för så att säga, vad gör du med den liksom den mängden liksom, energi vad gör du just med den hur liksom får du den rutinen omsatt på något, till något annat något mm. liksom motsvarande ja. så det, det här var de mm tre punkterna som nämndes där som centrala, just med tanke på hur man hanterar, hur man klarar av en sån här situation. Och jag tyckte att för mig så lät det som liksom, logiskt. Mm. Nå, alltså, det finns ju en sån här tanke att alltså, människor har ju som olika behov av energi. Det finns ju vissa människor som är... Uh, på gränsen till liksom, att ah, det, det, liksom, de kan inte sitta stilla. Det, det är som fysiskt omöjligt för dem att mm. jag säga, ta det lugnt och läsa en bok. Vilket ju för många skulle ta sig som väldigt naturligt förfallande nu. Eller eh, nu under liksom, den här rådande stationen. Jag menar, om du är läskunnig och har en lästörst. Läst när har du någonsin tråket? Men mm. för många är det här inte ett alternativ. Uh, yeah. Vi vet ju alla att det har ju skett en väldigt en ökad så här uh, skulle säga global oro. Att folk är ju nu i allmänhet skulle säga, oroligare än förr. Att det här behovet efter aktiviteter och inte bara liksom aktiviteter som de kan komma på själv. Utan strukturerade aktiviteter som folk gör för dig så yeah. har ju ökat. Uh, mm. Vi har ju ett helt, en hel industri som är byggd på dem. Jag tänker som att, äh, alltså igen nu de med till Maslow. Så att fysiologiska behov under den här tiden så, jag menar du kan ju fortfarande gå ut. Jag ser hela tiden folk som är ute och springer och så här. Och jag tänker men det är ju ja. sant. Äh, jag ämnar, äh, jag ämnar, ansluta mig till deras sällskap väldigt snart. Äh, Okej. Okay på gott och ont, det här kan vara sista programmet kära folk men ja. ähm, men alltså det finns ju ändå det finns ju ändå ska vi säga den här möjligheten äh, det som de säger att det är möjligt att liksom så här, omfördela sina behov att till exempel om du är vana att gå till gym vilket du inte egentligen kan eller borde göra nu ja mm. så då borde du ju på sätt och vis kunna använda samma energi för att gå ut och springa. Men det är ju mm. inte alltid sant. För att um, liksom, jag undrar ju lite om man liksom ser på den där uh, pyramiden. Nu minns jag inte vad som kom för det, Om det var, jag, jag gissar något, det är trygghetsbehovet. Det tredje var ju någonting av kärlek. Jag kan söka, söka upp det hela. Men, mm. Men jag tror det var liksom först kom de fysiologiska behoven att du, du måste äta, du måste sova du vill gärna knulla och så vidare och sen så ja. trygghet, att liksom att du, du som du vill känna dig liksom trygg inte under attack, du vill inte vara rädd och liksom du behöver den här säkerheten och det var väl där nu så kom det att när de man var nära folk som är sjuka för är den största otryggheten just nu då um, sen tror jag det var Någonting om kärlek, att vi som människor vill att jag omtyckte. Ja, alltså, och ja, ja, alltså kär, kärlek och upplevelse av samhörighet. Ja, okej. Okay. Det är ju den som lider lite. Och sen då, så, som de två sista, så jag minns den här och sen Ja, alltså det är ju, det är ju den, den högsta, eller liksom self-actualization, som det heter på engelska. Källförverkligande. Um, ja, men det är ju liksom ja, medan, så fint så, att känna att liksom det du gör betyder någonting eller har långverkande effekt. Och liksom, sådär. Ja, eller att du förverkligar att, du, du, så att säga, du, du förverkligar din egen potential. Ja, okej. Okay. Ja, men ja, men för det så kommer det egentligen den här upplevelsen av att du liksom. Vad ska vi säga, Själv, liksom, att du bekräftas. Du, du blir respekterad. Du, du, din status blir bekräftad. Vad jag minns, du, blir liksom, du blir sedd, du blir hörd. Vad jag minns så den där fjärde punkten för jag har ett väldigt visuellt minne, och liksom det här var av, inte så kanske så mycket bilder, men att liksom det var mer att bela någon hör dig när du talar, och att någon att liksom din, ska jag säga input så, uh, uppskattas eller tas i beaktande. Ja. Att du. Liksom, Han yeah. kan nog ha möjligheten att stå upp. Uh, det fanns många andra exempel. Nu vill jag inte bara liksom, nu vill jag inte nödvändigtvis diskutera Maslow eller briljera med mitt fantastiska mm. minne. Jag bara liksom, uh, undrar hur det här applicerar under coronatiderna just för folk som nu då har väldigt mycket energi och är motionär eller liksom yeah. inte vill sitta inne. Jag har inga problem yeah. till exempel att sitta inne och spela dator hela dagen men jag får inte för jag har små barn och shit så jag, så jag kan inte gå liksom full autism men att um, mm. men att förstås, om jag, säger, jag, jag har tänkt många gånger att om jag inte nu hade <coughs> de här två barnen och uh, den här kvinnan jag bor tillsammans med som jag ibland tycker att kanske, kanske jag måste göra någonting ja. om jag bara skulle liksom sitta där i min gamla studentlya och så här Uh, hur skulle det här som påverkar mig? Att yeah. ska jag ha liksom. Så jag skulle säga många behov. Som inte jag skulle kunna. Ska säga förtrycka för tillfället. Ska jag ha så många. Uh, kriser som jag inte skulle kunna lösas. Med att när ser väl den här Netflix-serien. är Och min svaren. Yeah. Uh, jag tror inte. Uh, men att för, för att liksom ge med värde. På, på den här tanken. Så tror jag att. Man måste förstå var, var jag kommer ifrån. Inte nödvändigtvis geografiskt liksom läge utan mer som så här mentalt läge. Och för mig ja. hade det alltid varit så att när jag växte upp så var jag alltid ganska ensam. För jag hade inte liksom några syskon eller kusiner som andra jämnåriga. Liksom, uh, jag hade liksom en far som som Inte på det sättet var där och liksom en mamma som arbetar mycket. Och liksom jag var runt med människor väldigt mycket. Uh, och yeah. jag hade, som sagt som, som, nu då, inte som, som jämnårig. Det var väldigt sällan jag hade som andra barn att läka med. Om det var som dagis yeah. eller skola och så, där. så Och det här var ju ändå på 80-talet. Så att just det här barnprogram, underhållning på tv och så här. Well, här har du typ någonting på morgonen om du har riktigt tunn och typ och skit på kvällen så att yeah. det blev ju som en naturlig situation att som uppstod där man som att ja, nu har jag tråkigt okej, okay, men underhåll dig då inte var det som att yeah. kan du starta nästa Netflix eller kan du läka med mig det fanns ingen vitto som kunde liksom entertain yourself, faget and I did yeah. Så att uh, det är därför som jag kanske är lite sådär att oj vad mycket jag skulle kunna göra. Liksom jag, jag får inte nära nog spela alla spel jag vill. Jag har inte, kan inte se nära på allt tv jag vill. ha har massor med böcker som jag fortfarande är fortfarande att ämna läsa. Men jag har inte tid. Yeah. Jag måste prioritera min fritid. Till och med nu yeah. under det här läget så måste jag prioritera. Så jag på ett sätt och vis när folk säger att jag är jag får inte träffa mina vänner. Jag får inte gå ut och kaffe. Och som att, så. Liksom öppna mm. en bok. Som liksom Berika dig själv. Din, din knippe med mm. att Alltså. Ja. What? Hur har folk tråkat i, i den här tiden? Ja. Så ja, mm. ja, ja, ja. Jag förstår inte riktigt. Och att, ja, men det, alltså. Och jag bara, vill, jag jag bara vill avsluta med att inte, jag inte skulle vilja gå ut eller inte träffa folk. Jag har liksom sådana behov. Men det är inte så att jag börjar känna mig som ska vi säga, otillfreds. Eller att jag börjar känna att nu måste jag göra något drastiskt. Eller något farligt eller något dumt. som liksom Till följd av den här stationen. Nej, nej, nej. Jag tror, I, I'm still good for months, my dude. Okej, okay, nu är jag färdig. Nu ska ja. jag vara tyst en stund. Jag börjar tänka på den där, på, på det här liksom att just berika sig själv under den här perioden, för jag tycker man har sett hemskt mycket på, uh, på just sociala medier så här, uh, vad skulle jag säga, självutnämnda um, som livscoachar till exempel som, oh. som ju säger att, nej, att, att hej, att, ta, ta tag i saker, lär dig ett nytt språk ta nu dig lär dig någonting nytt eller liksom, starta på din liksom, vidare utbildning skriv, in, skriv en bok och jag funderar där att det är ju det ju liksom det, det är ju kanske lite problematiskt därför att samtidigt så är det här en hög stresssituation för många så om det sen liksom också uttrycks på ett sätt som att, ja, att om du inte gör någonting produktivt specifikt med den här tiden mm. så har du misslyckats att, ja. så att, säga, att, att klara av en situation där det då är frågan om liksom social distansering eller liksom rätt av att isolera sig eller att sitta i karantän om du mm. råkar befinna dig i en sån situation ja. så att att, liksom att, att ta den där situationen och sen säga att hej, hör du kom ihåg att om du inte läser alla de här sakerna, om du inte har skrivit ditt magnum opus färdigt på de här sex veckorna så är du ett misslyckad liksom, överlevande. Mm. Och, och det, det, det tänker jag ju att är liksom en, en punkt som liksom riktigt fick, fick någonting i mig att liksom gå sönder när, när jag liksom mm. läste, läste de här. Grejerna tack och lov så har jag nu inte att det ska vara väldigt utbrett det här. Nå, no, men... då har du inte på mitt Facebook. Jag kan säga folk som är som att, ah, att liksom en person som del och bara lära saker som du kan göra med ditt var undervisning undervisning, och en annan ja. person så bara som så här: uh, bra tips som du kan göra när du har tråkigt hemma och det är alltid någonting med någon mat. Alltså bara vi ja. liksom linka, binging with Babish and be done with it stop it ja. över varenda mm. men det ja. är ju samma personer som gör de här liksom produktiv med din tidgrejen, det, det är riktigt samma personer som, som så att känner mig liksom så uh, nära ur form nu liksom här när vintertiden ja men vet du det är bara att sätta på sig kläderna ut och jogga en timme, inga ursäkter bara för som sagt det är säkert okej okay om man är 22 och inte har någonting annat att oroa sig för än sig själv yeah. Men att för många människor så liksom, det här är ju någonting som är helt hopplöst att förklara för vissa människor att en människas energi är finit och här är en annan grej den är relativ till människan i fråga. Yeah. det är jätteträvligt att det finns människor som liksom bor på gymmet och som är ute och springer varenda dag. Och som rastar hundarna, som orienterar och som simmar och håller på. Jättekul. Oh, you are the best at everything, yes. Men de här människorna som kanske inte har ett åtta timmars jobb. De kanske inte har barn. Yeah. De kanske inte har en partner. De kanske inte har en massa andra förtroendeuppgav därigenom en riktigt satans homopodd som går över varenda veckan. Men liksom, de vet inte. Deras energi och framförallt att de skapar dig en station där liksom ditt arbete säger lite kondition eller liksom din hela situationen är liksom perfekt strömlinjeformad för att göra de här sakerna. Då kan du utgå gå till en annan människa som för övrigt aldrig har frågat heller om din input. Liksom men vet du, det är så lätt, du ska bara göra så här det kanske inte är lätt, det kanske inte finns tid, energi eller möjlighet för att göra det ja. och ju mer du mm. säger hur lätt det är och hur liksom dåliga de här personerna är för att de inte gör någonting så lätt så desto mer så du dem från tanken att någonsin göra det här men ja. det handlar ju inte om att liksom få någon att förbättra sig, det handlar ju mer om att humble brag för det är med som så här titta det här jo. gör jag och de här som ja, säger att man ska skriva ja. böcker eller göra någonting liknande. Har du märkt att de personerna som säger det här oftast aldrig har en bok under liksom, äh, sina armar? Att de, det här är personer Nej. som aldrig har skrivit, jag aldrig har gjort någonting. Men de tycker det här låter mm. bra. Men det är osagt liksom att kanske jag har skrivit eller håller på. Mm. Och jag gör det här. Precis. Sen, sen kommer jag att tänka på, alltså en, en, det här hörde jag i... Uh, det var ett radioprogram där det där de tog då in samtal och en, en av de personerna som ringde in så nämnde en, en ganska intressant personlig upplevelse som jag hade haft och det gällde den här så kallade FOMO, alltså det här fear of missing out. Ja. och att en, en, en intressant ändring som, som man hade upplevt så var att när när det börjar den, den här tanken på att man ska liksom isolera sig med att, att man har förbjudit samlingar på, på mer än fem människor mm. så första tanken var att det här kommer att vara väldigt besvärligt för personer med, som annars också lider starkt av den här tanken på att, Oj, nej, att vad om jag liksom missar någonting. Vad om jag inte är med där det händer. Mm. Uh, men snarare så för den här personen så hade det gått åt helt andra hållet. Okay. För som han sa, att för nu vet han själv att det händer inte någonting. Mm där på, på, på, på klubben den här kvällen ja. uh, det, det, det, det är inte en stor fest där uh, och, och, så här, och att det hade det, det lugna den här personen specifikt så ja, för, hans famma har ställer han... bli joy of missing out ja, ja exakt ja. Så, så det det är liksom det, det är intressant där att det tycker, tycker jag också att, att, att hur, hur det liksom kan, kan påverka så där För att det det jag tänker: då kan det ju vara en lättnad. Ja, alltså, så. jag vet och jag har ju märkt det i många andra kärnor av mitt liv att som allt från liksom spel till liksom så här: säga, sociala klubbar eller någonting som jag har varit med i. Att, att jag är en sådan människa som gillar att göra många saker inte nödvändigtvis så många men jag är en mångsysslare, jag har många saker som jag vill göra uh, och jag gillar inte att bli förbunden till en sak för att det känns liksom lite tjukligt och det, det tar som glädje av det så att mm. lagom är bäst, det finns många saker mm. jag gärna gör väldigt ofta eller ganska länge men att jag vill inte göra någonting exklusivt hela dagen, varenda dag, om du förstår vad jag menar ja, ja Uh, men det finns folk som vill göra det. När man har liksom samma intresse som uh, de här människorna så känns det alltid som att många har som en sån pushat, push. Att liksom, nu gör vi det här, kom med nu, alla ska komma med, kom med nu, nu blir det bäst, allting, nu gör vi jättestor grejer. Som att, men god damn, vi gjorde just den här grejen. Can you chill? Precis. Yeah. Uh, och att, och att det, det nu så lider jag inte lika mycket av social press som andra för att fuck other people, am I right? Uh, men <laughs> vadå, corona vad är det, När hände. Men, men att liksom jag ser hur det sätter press på många andra som kanske är artiga för att säga att ja, jag skulle inte vilja. För att yeah. alla människor har behov av att inte göra någonting. Mm. Att göra någonting är inte alltid samma som att vara oproduktiv. Att vara någonting så är väldigt naturligt steg för människan ibland där hon reflekterar och bearbetar. Du kan ja. inte göra det här om du liksom hela tiden är på springande fot. Att, som, att göra någonting aktivt <coughs> så betyder alltid att du måste på sätt och vis gå in ganska hårt i den aktiviteten du gör. Och att du kan... Framförallt om den är en så här involverad aktivitet som kvinnor tvingar dig att socialt interagera och tänka och planera och så här. Du har väldigt lite tid att reflektera över vad tyckte jag egentligen om den här förra aktiviteten jag gjorde. Så att mm. på många sätt så är det ju många av oss som använder den här tiden nu när vi är liksom tvångsisolerade på sätt och vis. Att fundera över vad gillar jag egentligen? Och att det är ganska fascinerande uh, att det här är ju inte någonting som någon någonsin skulle skriva om Facebook. Eller på Facebook. Men att som jag, jag hade en kort diskussion med en person som jag inte talat med på flera år. Uh, och hon sa att du, jag har aldrig insett det förrän nu. Men jag hatar att cykla. Och det här var en person som så länge jag känt henne så har hela tiden varit med i de här sådana typ sygrupperna Hon har gått och sytt och liksom det har varit väldigt mycket, en stor del av hennes yeah. och alla typ hennes vänner syr. De har alltid någon sådana jävla syrshit och så här. Och att, yeah. och så, jag hatar att syr de här kläder. Jag hatar de här liksom och deras jävla historier. Jag hatar liksom det de syr och jag hatar det jag syr och jag kommer aldrig att syr mer det här mitt liv. Fuck that shit. Jag har inte insett det när jag har suttit hemma nu flera veckor i corona good for you att nu har jag inte någon så här aggression mot att sy men att du, hon hade inte kommit på det innan, för hon var så inne i det hela tiden annars så att, ja yeah. alltså, okej, okay. mm. intressant yeah. vad skulle man komma fram till ja. om man själv riktigt satt och funderar på det där ja yeah. mm. det är ju det, är den där, det är den där att man då blir det liksom tvungen Liksom avstånd från någonting som annars är så centralt för den där liksom vardagen. Så då, då är det ju klart att man kanske ser. Eller, eller tvungen, så ser man på det med, med ur, ur en annan synvinkel. Jag, jag tänker att det är ju kanske inte så sannolikt att man skulle komma fram till att jag banner mig att jag hatar allt som har med konsulspel att göra. Och <laughs> jag, som person så är eh, nästan fysiskt. Oförmögen att göra någonting som jag tycker är dumt eller liksom inte, inte roligt för att just min tid är så finit. Men att jag tror jag ägnar mig åt mer självreflektionen de flesta. Det här är ingen skrytsam, det är faktiskt lite jobbigt. Men att um, men det, det finns inte så många aktiviteter jag gör som jag inte som har valt själv eller som jag inte uppskatta på yeah. längre sikt. Men det sagt är inte alla mina aktiviteter produktiva långt ifrån. Så det, det är ingen humble brag som pågår här, gott folk. Uh, men yeah. den ultimata aktiviteten för de flesta människor så är ju deras jobb. Uh, visa mig en människa som har haft samma jobb i say, tio år eller mer. Och den här, det här jobbet är inte egentligen centret för hela deras existens. För det blir lite yeah. så att de här människorna, är du, du då en psykolog så då blir liksom allting du gör utanför arbete och liksom lite som sådär relaterat, du gör aktiviteter som stärker dig, du läser artiklar som bygger på ditt lätande du du lär dig tekniker, du får på fortbildning du talar med andra psykologer, du, du, du dras alltid djupare in i din profession att yeah. samma sak så appliceras för om du är lärare, om du arbetar på en matvaruaffär. Det finns både sociala och äh, ska vi säga, så en professionella system. Och förstås bara som så här mänskligt intresse som, som tvingar dig att förkora dig. Du, fast det är ett jobb du kanske börjar med att hata och kanske du hatar det så länge du är i, i arbetsåldern. Så blir det att du går med in i det. Det blir liksom centret i ditt universum. Och i Finland så är vi ju kända för att vi liksom arbetar och sjuka. Att vi har ju väldigt så här sjukligt och maniskt förhållande till våra arbeten. Um, yeah. Men nu i och med den här krisen så det är ju som så många företag som lider och vissa kommer att gå under de här småföretagen framförallt mår ju inte bra det kommer att leda till uppsägningar storföretagen ja. har ju verkligen inte visat fram fötterna i att ta hand om sina arbetare eller göra många som så här åtbörd att ska vi säga, hjälpa situationen vara sig att ta hand om sina nuvarande arbetare eller någon sån här långsiktig plan för att ta hand om ja. dem efter den här krisen är Så att det är ju många nu som kommer att befinna sig antingen utan jobb i en tillfällig station som gör att de kanske inte kan upprätthålla det här jobbet sen när krisen är över. Det kommer att leda till en massiv omfördelning av arbetskraft och deras liv kommer ju näkligen att ändras massivt efter det här. Så frågan är ju, yeah. vad händer efter? Kommer vi att liksom måste införa någon slags global um, coronastöd? Något sånt här utkomststöd för folk som har blivit arbetslösa på grund av corona eller folk som nu har blivit rotlösa eller liksom sats i något här tillfälligt tillstånd på grund av corona, kommer vi att när det mäter väl att företagen tigger, skänker av staten så att de kan anlita folk igen för mindre lön förstås. Men att yeah. men, vad, vad betyder den här situationen för oss om man vill vara riktigt så här uh, ska vi säga sardoniskt kan man ju säga att det är ju det har ju skett en viss rensning. Så på sätt och vis finns det ju mer, mer platser att dela ut igen. Haha. Men det har ju kanske varit lika dramatiskt i de här trakterna. Så jag har ju som svårt att tro att corona kom. Så äntligen så, så löses den här arbetslöshetskurvan som vi har fått. Mm. så alltså, jag man ser det här det får man ju att tänka på Ska vi se det här vissa porträtteringar så här i media av abusers effekten av corona på, på nationens ekonomi och och det här åtminstone i vissa länder är det här riktigt riktigt riktigt vad ska jag säga makabra uttalandena som som personer oftast oftast de tillhörande mer som liksom antingen konservativa mm. eller, eller och eller höger konstigt uh, de in, som in brukar bara ha humanistiska utilitaristiska tankar <laughs> Precis mm. uh, för, för där, är det, där är det ju faktiskt just vad du talade om där, att ja, men att, uh, att liksom alltså, what människor dör att det är ju med att inte jag är säker på att de är villiga att offra sina liv för att landets ekonomi ska må bra. Ja, men vad är landets ekonomi utan folket som brukar den? Ja, men så långt ska man ju inte tänka. Men, Då är det. men det är ju som många saker som jag hoppas händer efter den här coronan, att jag sa i den första avsnittet, mm. ja men liksom en vanlig influensa tar livet av folk också och jo. är det här en aning mer allvarligt <hör> och mycket av de problemen skulle jag kunna undvika om folk tog det på allvar från början men den kommer att passera det finns ingenting som säger att det här kommer att bli någon jävla svarta döden som sväpar igenom liksom jorden utan vi kommer att överleva vi som, vissa kommer att dö de är sannolika, då vet vi redan vilka grupper de tillhör och det är beklagligt men om vi riktigt bryr oss om dem vet vi hur vi ska ta hand om dem på bästa vis för att minimera skadan och att folk som annars dör man kanske vänta sig no men det, det ska funnits sätt att hantera dem också så vi har ju själv att men jag tänker efter den här att över vi räknar våra döda så går vi vidare så att även om det här Ska vi säga med historiska mått en ganska liten katastrof för mänskligheten, så är det ju ändå en sån global sak som händer Så på sätt och vis så kommer man ju tänka att kanske det här skulle förena oss med. Kanske det här skulle bygga ökad förståelse för folk som måste existera i undantagstillstånd eller beklagliga situationer som leder till död eller stora förändringar i hur man kan interagera och leva och så här. Jag menar nu så blev den ren naturlig sak som skedde och sväpte över jorden men det finns ju många av de stationerna som uppstår på politiska eh, nivåer mm. eller på ekonomiska nivåer och ränta på globalpolitiska nivåer så att yeah. jag menar, du kan likställa corona -förödelsen med en terrorattack, du kan likställa corona -förödelsen med en du kan likställa corona och vad det gör med liksom, mänsklighetens, ska vi säga konsumtionskraft med sig hur det att bo i svåra utsatta områden i vissa delar av världen. Du kan om du anstränger dig lite bygga en bro av förståelse och liksom kanske säga, utveckla den här sviktande empatin och humanismen som vi har varit lite i brist på dem de senaste årtiondena. För att det är beklagligt att se hur storföretagen i princip bara viftar. Liksom, men även att ja, ja vad är det nu? Och går tillbaka till sina förgyllda troner. Att Det här om någonting är ju tiden när vi borde inse att kanske det enda finns någonting att hämta att ta hand om sina småföretag, att ta hand om liksom de lokala, både konsumenterna och företagarna. Men också, vi kan inte bara liksom hela tiden böja huvudet och liksom de här storföretagen låta dem styra oss. Vi är bättre än folk som bara konsumerar. Nu när vi mm. liksom sitter här och alla liksom ändå måste gå igenom lite samma sak. Kanske vi också kan se mänskligheten i det hela. Vi är folk som faktiskt existerar för någonting annat än att skapa pengar och de som sitter högre upp. Och det, Vi kan bara justifiera vårt tillvaro genom att Ja, men jag måste för annars kan jag inte handla det och det och det och det och det och det och det. Ja. Yeah. Mm. Det är, en, det är en, sån här, en sån här udda tanke som jag roar mig med lite nu som då. Under den här Precis. tiden. Men jag känner ju mänskligheten ganska bra i det här laget. Jag måste väl säga jag tror inte så är fallet. Det är ganska dåliga att lära oss någonting och förmodligen är vi tillbaka på ruta ett bara någon vecka efter att man får kunna nu är den här pandemin över. Mm. Men ja, alltså. ja, jag vet, kan inte jag sätta glädje och för den här podden så säg gärna på tryggavarningagym.com ja, ja, mm. Men en en sista tanke eller tankar innan vi börjar avsluta ja. för att det börjar väl bli dags att avsluta för det börjar bli lite sent mm -hmm. för talade du så mycket Nikolaj Jesus fuck Spara ett ord är sämre där. Men jag måste ju få ut allting nu det, det är liksom, Man har så haft så lite mänsklig kontakt här Växla inte nu den här podden med toaletten Nikolaj ja. Nå, Man kan ju säga att skiljemärket är försvinnande lite, men okej. Okay. Uh, nu nu vi har vi ju diskuterat det lite, men vad, jag, vad har du gjort för att underhålla dig nu? Under den här tiden av isolation och du kan inte bara liksom räkna upp olika former av masturbation och tycker det där har varit svårt igen, då att masturbera utan att hålla dig själv uh, sysselsatt att ska vi säga, hålla hjärnan aktiv och att inte få något fel att springa ut naken och rama de första bästa personerna du ser på gatan. Ja, alltså. Jag upplever ju att jag är kanske lite en dålig person att, att liksom ställa den här frågan åt för just för så här eftersom mitt arbete har fortsatt ganska ostört. Mm. Så jag har inte upplevt en, en sån situation att jag inte skulle att jag skulle bli permitterad mm. eller, eller att jag så att säga, av annan orsak inte skulle kunna gå till jobbet. Uh, mm. så, så liksom, På så sätt kan jag inte säga att det har, det har påverkat åtminstone inte vardagarna. Mm. Uh, jag, som har framgått tidigare här under, under de här avsnitten och som vi har bandat in så uh, Spelande är ju en, en en hobby, en aktiv hobby för mig. Uh, och jag har ju Nej. haft turen nu här under de senaste veckorna att det har kommit ut några, några spel som jag har väntat på. Vi har till exempel haft uh, en, en remake av, av Resident Evil Nemesis. Ja, just det. Uh, och Stors. sen kom då Precis, så, oh. och sen kom första delen av äh, det här Final Fantasy VII-ans remake. Bara remakes? Ja, ja det, det, har varit, det har varit mycket remakes nu på, på senaste tiden. Oh, äh, men men så, så, som en spel... Ja, exakt. Oh. Äh, men, men spel har, har liksom där bidragit vi mig så att säga, med nöje sen tittar jag ju på en rad olika serier på Netflix och HBO som jag, jag och min sambo följer med så, så det, det har man ju haft, haft möjlighet till och sen och sen då klart så att säga nu bara hålla uppe så att säga den egna, den egna konditionen med att så faktiskt gå ut och gå då det är det har varit Just det. Mm. så det har, varit, det har kanske varit några så här sätt hur vi spenderar, spenderat spendera tiden och klart så att säga husdjurarna kräver ju kräver ju viss tid också så att säga att sköta, sköta liksom, städa städa buren och och, och och så här och klart med liksom matande och liknande så. ja just ja dina marsvin <laughs> ja exakt <laughs> Jag vill komma hem och se på mina marsvin. Marsvin. Ja. Det är roligare om man ser svin. Bästa ragnisrepliken. Kom och se på mina marsvin. Ja. Ja. Skräk ja. i mellan det jag inte gick. Hur är det? Hur är det, hur är det säga, där då? Hur, hur har du hanterat denna situation med, med så att säga, starka rekommendationer att man håller sig borta från andra människor. Uppenbarligen inte så bra, därför jag sitter och skrattar åt sättet jag säger marsvin på. Det kan nog hända att en stor del av mitt syke för evigt är det nu lite korrupt. Men det betyder ju bara att den passar bra in med resten. Nåt så. Alltså. Ja, ja ska jag harpa på med om att vara småbarns pappa ja då gör det inte då är de väl tröttna uh, alltså man behöver ju inte ha tråkigt på det sättet att, för det är ju som alltid någonting för det går ju som under de här soliga timmarna på dansen går det ju som särskilt många minuter utan att någon liksom kissa eller sig, eller snubbla över någonting eller fått tag på någonting de inte ska ha eller ha någon av de 50 till behoven som bara småbarn kan ha. Den äldsta så frågar saker hela tiden och just när man har svarat på någonting så kommer den tillfråga till fråga om exakt samma sak och en gång till en sån gång till Så måste man ju säga men jag redan svarar på det nej det har du inte säger hon och då är jag så... men ja och så kommer de här existentialistiska frågorna som att, eh, måste vi alla äta? Att, ja. Yeah. Och, sen, mm. och, och, liksom det, och sen när ska lära det. Och en, den här minsta så liksom börjar liksom hitta sin fulla, ska vi säga, rörelse här han strax 11 månader och han kommer att börja gå när som helst. Men tills det så, så kryper, hinkar och hoppar han sig genom huset och bitar och river ner allt han ser så. Good times! Jag skulle ju säga om jag jämför med andra barn så har jag inte så mycket att klaga på för jag har förhållandevis snälla och lugna barn. Men men inte inte hindrar ju det mig från att bli liksom helt jävligt trött på de här små fittorna. Men om jag lämnar bort barnen så det är ju det där när man bor tillsammans med någon och så har ju de behov och idéer och tankar hur man ska köta ett hus och vardagen. Men eftersom vi inte heller på sätt att vi ska bli av med barnen för att vem skulle sköta dem nu under coronatiden så det blir ju alltid att ska någon göra någonting som måste den andra med barnen. Så vi har ju som inte så mycket tid vi heller som så här brofist. Det är som så här sent på kvällen när alla, hej när alla mm. har, har liksom gått och lagt sig så då kan vi sitta och säga att Netflix är Netflix eller någonting. Uh, jag har ju fortsättningsvis många projekt som till exempel nu då uh, den här podden och, och grejer som ska editeras och faktiskt att det, det håller mig i syssel, så att, <coughs> att liksom så här ren förströelse så är ju typ uh, World of Warcraft och uh, kanske någonting, något litet spel i den stilen när jag hinner och kan och folk inte skriker och, eller sover. Ja. Um, yeah. Men annars så, inte vet jag. Vi testar att laga lite uh, nyspännande mat. Att yeah. det, det finns inte it så mycket. För att man kan inte göra så, mm. så mycket. Jag, jag tänkte att jag skulle försöka springa igen. För att det har, nu kan jag räkna att det har gått över ett år. Snart var när jag aktiv och sprang sist, att jag börjar bli en så fet trött man så att när jag ska råda bot med det genom att springa i mig så jag slipper skit. Um, ja. så, så annars så. Um, inte vet jag. TV och spel när man kan annars hindrar barnen från att dö och annars att hålla så här humöret så i stil att man inte hjälper dem på traven. <laughs> Kill me. Ja. såna saker mm. men inte jag liksom, så. men det har jag nu inte jag har ännu inte säga, haft tid att ha tråkat ja det jag, jag kommer så långt här som att det är väl synd att vi inte kan få hit och äta eller far hit det här skuggan och jag det var roligt att läcker en halvtimme eller så där det är väl på den nivån men att inte är som Ja, inte ännu än känner det som att oj nej, tisdag och ingenting att göra. Det finns fullt av ja. skit att göra, tyvärr. Lyxproblem. Så, <laughs> så. precis. Inte vet, ja. Nu ja. mm. sitter här och bandar podd med dig och det är kanske så intressant det blir. Mm. Ja. Alltså det här med matlagning så håller jag med och det var faktiskt en sak jag glömde bort, men det är intressant att under de här senaste månaderna så tror jag att jag har lagat väldigt mycket mer så här varierande maträtter. Hade ni som satt som namngett kött efter vad personen hette eller fick de bara namn sedan efter tillredning? Nåh. No. Ja, ja, ja, jag tycker att, så att säga som man ser på finska molempi parempi. Ja, så, så namnet före och namnet efter ja ju mer desto fler som är luminär så är hemifrån um, mm. <laughs> exakt yes uh, this is true yes <laughs> ja men, men alltså faktiskt oh. det är, så Det det de här ju, många YouTube kanalerna som ju, berättar tycker jag på mycket bra och vis hur man tillredar olika olika maträtter så har det definitivt varit min barriär. Min flicka så, så babbischar faktiskt en, en stek potatis idag Okej okay. mm. ja. ja Jag måste personligen följa med food wishes Gej Ja, exakt. Jag typ måste men att jag inte är så investerad i, i binging with Babish. Men jag börjar okay. sakta tro att min likvärd börjar förälska sig i honom. Yes, om, om vi någonsin har sex igen så antar jag det honom hon tänker på. Och det är okej, okay, det känns okej. Okay. Jag vill att hon ska ha en skön stund med Andy tror jag han Ja. Vad yeah, <laughs> no. bryr jag mig i det? Just <laughs> yeah. um, så so. it's the little things. Oops, that's what she said. Ja. <laughs> um, oh. no, yeah. yeah. Ja. är värsta. det värsta? är när man inte har någon annan att göra narr av. Så måste man liksom använda sig själv och vad mycket det finns att av, hej, you don't have to. We're working now. Yeah. Det börjar. Precis. Ja, vi, jag, jag brukar ha lite problem med liksom, multipla personligheter, men, men vi är okej okay nu. It's fine. Ja, det är bra. Ja, ja men det där... Är det, är det då avrundning som gäller här? Eller? Mm. Någonting som du skulle behöva, eller hur? Stop it! man jag fattar ju. Okej, men jag... Uh, för du vet att vi kan avsluta det här på ett bra sätt. Så liksom, hur, hur skulle ja. det vara om man skulle avsluta med en fråga? Uh, ja. Okej. Okay. Ja. Uh, jag tänkte. Annars så blir det de här långa valhänta uttalande där. Som tar hand om er själva och var dumma i huvudet. Och ut nu och liksom hinka och naffsa i allting ni ser. Utan stanna hemma nu så den här skiten går iväg. Så vi ja. faktiskt kan få sommar i fröten. Okej, okay, bye. Uh, nej, jag tänkte fråga dig att när du liksom får gå ut och träffa folk som så här obehindrat igen ja. när du liksom får uppleva dina andra medmänniskor uh, på det normala sättet det vill säga inte genom galler så uh, vad är det första du gör? Hur skulle du interagera med dem? Oh. Det där. In it the usual way? <laughs> jag skulle slå dem. <laughs> <laughs> ja, jag tror det. det nah, nej, alltså, jag, det där inte... Just nu jag har svårt att se att jag skulle ändra på något specifikt att Alltså, jag, jag tänker ju förhoppningsvis att man skulle kunna återgå till, till liksom en... Ja. Som, som vanligt. Att jag, jag vet inte om jag har ett specifikt scenario i, i tankarna. Så det är, jag har kanske inte lite svårt att svara på den här frågan. Men... Så det är väldigt finsk förhållande. Att liksom när, när det är säkert igen och du möter någon på gatan så kan du göra en liten så här diskret finsknickning. No. Skulle, skulle du göra det nu så skulle väl någon bara säga: Oh no, you didn't! och skjuta efter det. No, men, okay. no, men, okay. Det är inte intensivt. Så Ja, men vi, vi säger så här. Äh, efter att de, upp, äh, de slutar ha den här, här kravet på liksom två meters äh, säkerhetsavstånd mellan personer. <laughs> så ska du minska det till en och en halv meter. <laughs> Nej, jag, jag kommer att återgå till mitt vanliga fem meter. Ja, okej. Okay. Just det. Ja, det är roligt för det är ännu längre bort. Det är ganska ja. ja, exakt. Ja. Ja. Uh, Ja, men du, du själv då? Uh, har vi tid för ännu med barnshit? Om um, du håller det kort. Ja, uh, min penis. Uh, Okej, okay, fine. That was a bit funny. Um, ja, uh, alltså min, min son uh, så har under den här senaste månaden eller kanske månaderna börjar ha ljud så här som han sa upprepade gånger jag förstod inte vad det var han höll på med jag sa, du, du, du. Att liksom jag tänkt för att han har ju som ändå börjat säga lite ord här och där och käften går hela tiden jag vet inte vem han får det från. men äm, det här ordet som man höll på med hela tiden jag fattar liksom what is your problem uh, tills min flickvän sa en dag att han säger ju hör du Hör du? Yeah. Och det är mitt för, för det är jag som hela tiden säger Hör du åt dem? När de håller på och han är någonting och de får någonting så är de, Hör du? Hör du? Och det där han tar till sig Det där tror han är liksom den där universella frasen Good, good times together yeah. Så han håller på med någonting och sen när han tycker är riktigt och har uppmärksamhet i fästfärden som HADÖ! hej HADÖ! och nu har han ju blivit bättre artikulär så alltså, nu är det ju ingen fråga om heller HADÖ! och det är som när man sitter och radar i Volvo så plötsligt kommer den handen hand och börjar välta med här mobilen och någonting som Hadjö! Hadjö! och han är så glad och så här och man blir som, det är charmigt men eftersom äntegången så börjar det bli som att can you shut the fuck up? Och att yeah. liksom, du kan inte problemet är att jag är irriterad och liksom, han blir mest så intensiv när jag är inte i situationen där jag inte kan fokusera på honom. Då jag liksom ja ja ja och då är det sånt riktigt så här, han som står slå och slår med och jag sätter och jag och liksom håller på. och jag sätter och jag sätter och jag sätter och så sätter och bara som så, I'm men sen då så tittar man då i ett ögonkastar. Där står han då och lär. Med liksom små framtänder där uppe. Och två piggar där nere. Och är så glad och lär med hela ansiktet. Som att, ah oh, I can't kill it. Maybe tomorrow. Och, och sådär. Det första som jag gör. När den här grejen är över. När man får träffa människor och när de andas för dem allting. Jag ska springa fram till den första jävla fittan jag ser där ute. Liksom riktigt upp längs dem. Och sen ska jag dö! Jag dö! här dö! Jag dö! Jag Jag vill se. Vad händer? <laughs> Och sen, is this annoying? Is this annoying for you? För jag var instängd i månaden med det här. Now you feel my pain. Hör du, hör du, hör du,